Die neer van die aarde, op die achttiende van die eerste maand 1847. Na die lever bekijk ons die neer. Hierdie is in drie opzichte een baie opmerkelike levenswerktuig in die dierlike organisme, want dit het drie essentiële en baie belangrike take, waar sonder die dierlike lewe glad nie sal kan bestaan nie, en die voortplanting nie denkbaar sal wees nie. Terwyl ook geen enkele wees om selfs sonder die orgaan ooit in een vroelike stemming sou kon voel nie, want een sekere fysieke opgewektheid kom voort uit die nere, vandaar dat die orgaan ook dikwils in die heilige skrif aangehaal en genoem word. Die nere het in die eerste plek die taak, om uit die lever afgeskyde water, wat nie meer vir die organisme bruikbaar is nie, op te neem, wat nog uit die water vir lewe bruikbaar is, word daar geabsorbeer en die hele ondeeglike bestanddele van die water word na die blaas afgevoer. Die geabsorbeerde edele deel is die eindelike materiële stof van die bevruchtende saad, wat nog eerst dier die bloed opgeneem word en daardoor dan in besondere reservoirkies gelei word, waarna die dan as positieve teenwoorgestelde kracht dier die negatieve kracht van die sogenaamde teelballe geskik gemaakt word vir die bevruchting. Dit is dus die tweede belangrikste taak van die nier. Die derde nog belangriker funksie van die orgaan bestaan daarin dat die orgaan dier geheel eie, baie klein en meer verborge leende vaaikies, met hart, longe, maag, mild en lever, in baie nou verbinding staan en daarom meer geestlik gesien. Solang een mens of een dier leef, die siel tijdens die geslagsdaad tydelik tot een noodzakelijke verblyfplek teen. En omdat die orgaan hier die taak op die manier vervul, verwekt het in die natuurlijke leven een bepaalde bly welbehaaglijke gevoel, wat natuurlijk nie aan die lichaam nie, maar aan die siel, en nog meer aan haar ten grondslag leende gees, toe te skryf is. Want wie ooit rechtensgeslaggemeenskap gehad het, hoef homself nie te herinner, hoe hy door sy jylle organisme heen, daar een verrukkelijke, heerlijke gevoel, van welbehaal versprei het nie. Hy hoef homself ook nie te herinner nie, dat as hy homself gedierende een geruime tyd van die onnodige gemeenskap weerhou het, een langdierige, opgewekte gevoel van welbehaar dan van hom meester maak, waardoor hy dikwyl sonder om te weet waarom so opgewek en vrolik is, dat hy in alles wat hy sien, een salige vreugde ondervind. Hierdie toestand ontstaan fysisk in die nier, en daarom het die orgaan ook byna die uiterlijke vorm van een werkelijk makkelijke kussinkie, en die mens sou kan sê, kyk, daar is een aangename, sachte sitplek, Daar kan een mens goed uitris. So is wat die lichamelike gelukzaligheid betref, daarvoor dier die orgaan gesorg, dat het anderssens net in die hart en die hoofwerkzame siel hier 'n soort risplek vind en soms, soos wat mens wel sê, haar gemak daarvan neem. Ook by die sogenaamde somnambulisme of slaapwandelarie, treed die siel meestal in die orgaan, wat dier die sogenaamde ganglioncelle of die seneweeknoop, in nauwste verbinding met die maaghol te staan, dier welke kiese die siel dan in so'n toestand gewoonlik ook sien, hoor, voel, en harself, as het nodig is, ook met die buitenwereld in verbinding tree. As die orgaan nou so'n prysenswaardige bestemming het, dan sal dit ook nodig wees om haar bou wat te begryp. Die opbou van die orgaan het weer een duidelike gelijkenis met die van die mult en die lever, slechts met die onderscheidt, dat dit deur die bekende kussingagtige indeling haarself essentieel van die ander onderskei. Aan beide kante het sy 'n soort lopsakke wat van mekaar geskei is deur 'n aansienlike induiking en 'n witagtige selweefsel. Hulle vorm slechts in die middel wat ook uit 'n witterige selweefsel bestaan, 'n samehangende geheel. Hier deurheen loop die vernaamste waterkanale waar die edele saadstof aan die looplever, hylle het die, soos al reeds gesê, uit die van die lever afkomstige water geabsorbeer. In die lobbe word die sap dier die in haar opgewekte elektriciteit rijper, subtieler en meer vloeibaar gemaakt. Dit word dan so in die tere bloedvaten van die orgaan opgeneem en eers saam met die bloed naar die hart gevoer, van waar hy dit dan weer dier totale eie vate in die vir hom bestemde voorraadkamer gelei word, waar dit dan voordierend dier die sogenaamde teelballe sy voedsel kry, en soe bruikbaar gemaakt word vir sy bestemming. Nou het ons vir so ver as wat het vir ons doel nodig is, die bou van die orgaan bekyk, en ons kan nou die orgaan in ons aarde gaan opsoek. Die nier van die aarde leid tamlik syd, ongeveer even ver syd van die evenaar, en dis nader, aan die syd as die Noordpool. Sy het, wat van haar vorm betref, een groot gelijkenis met die ooreenkomstige orgaan van 'n vark en meer nog met die van 'n olifant, wat eindelijk ook door die familie van die varken hoort. Die aardorgan het byna heel te taak as die orgaan by die dieren en is die hoofbron waaruit alles see haar water put en waaruit ook, bykie vir bykie, al die ander water op die oppervlak van die aarde kom. Die aarde het weliswaar, voordat die see aangebied word, nog een hele spul erinblaas, wat hulle sal vooral as groot waterreservoirs tussen die aardkoors en die binneste vaste aarde bevind, en waarvan enkele groter is as een hele werelddeel, bijvoorbeeld Europa. Uit hierdie groot erinblaas van die aarde, krij dan eerst die see en daarna ander waters van die vaste land hulle voeding, en hulle steeds gelijkmatige watertoevoer Dit is die eerste taak van hierdie aardorgaan. Die tweede taak is die afskyding van die edele water, wat vir die teel teelsorg en afkomstig is uit die grover aard eriene. Die edele teelwater stuig nie dadelijk na die oppervlakte nie, maar word eers, net soos by die dierre, na die hart van die aarde teruggelei, en van vandaar hy dier paar speciale kanale en aarde omhoog gebring na die oppervlakte. Daar verskynd dit gedeeltelik as soutbron water en gedeeltelik as douw, wat op die hele plantewerreld die mees bevruchtende invloed het. Dit is die tweede taak van die aardneer. Hierna sal ons die derde en die mees merkwaardige in ons kou neem.